Стівен Кінг, Овен Кінг, сплячі красуні. Частина третя. 14. Інколи, зазвичай вночі, коли вона лежала без сну, але подеколи навіть серед найяскравішого дня, у Лайли в голові пропливали імена. То були імена білих офіцерів поліції, як вона, які застрелили невинних чорних цивільних, як Джинет Сорлі. Вона думала про Річарда Гейста, який застрелив 18-річного Рамарлі Греєма у ванній кімнаті квартири цього юнака у Бронксі. Вона думала про Бетті Шелбі, яка застрелила Теренса Крачера у Талсі. Найчастіше вона думала про Алфреда Оланго, якого застрелив офіцер Річард Гонсалвес, коли Оланго жартома націлив на нього електронну сигарету. Дженні Скоттс і інші жінки з нашого місця намагалися переконати Лайлу, що вона мала цілком обґрунтовані причини для того, щоб зробити те, що зробила. Ці умовляння могли бути щирими або ні, користі від них не було в обох випадках. Одне питання раз по раз повторювалося, наче нестерпно нав'язливий мотив. Якби там була якась біла жінка, чи дала б вона їй більше часу? Лайла жахливо боялася собі признатися, що, мабуть, знає відповідь на це питання. Але розуміла, що цілковитої певності все одно ніколи не матиме. Це питання переслідуватиме її до кінця життя. Лайла залишалася на своїй роботі, доки не було врегульовано ситуацію у в'язниці, а потім подала у відставку. Вона привозила малого Енді в дитсадок Тіфані Джонс і залишалася там допомагати. Клінт їздив на роботу у Керлі. Ця подорож забирала годину. Він приділяв всю увагу своїм пацієнткам, особливо тим, яких перевели туди з Дулінгу, оскільки був єдиною людиною, з якою вони могли говорити про те, що бачили і пережили, і не отримати від нього ярлик божевільних. «Чи не шкодуєте ви про свій вибір?» – питався він у них. Всі вони сказали «ні». Їхнє самозречення вражало Клінта, здрібнювало його, наділяло його безсонням, коли він думав про це, сидячи у кріслі в світанковому мороці. Він ризикував власним життям, це так, але ці утримувані віддали свої нові життя, подарували їх. Яка група чоловіків могла принести таку одностайну жертву? Жодна такою була відповідь. І якщо це визнати, то, о Боже, чи не зробили ці жінки жахливої помилки? По обидва боки свого дня він харчувався тим, що купував у фастфуді, не виходячи з машини. І власна розм'яклість черева, яка турбувала його тієї весни, вже восени перетворилася на дужий передок. Джаред здавався якимсь меланхолійним привидом, що прослизав краєчком його сприйняття, приходячи й дочі, інколи вітаючись коротким помахом руки, інколи й тату». Бодай якесь забуття, що його міг би знайти собі Клінт, відганяли гетеротичні сни про Євку. Вона оплітала його виноградними лозами і овіювала вітром його голе тіло. А її тіло? Воно було альтанкою, де він думав, що зможе відпочити, але ніколи не досягав туди, перш ніж прокинутися. Коли він опинявся в одній кімнаті з малюком, той усміхався йому, немов хотів з ним подружити. Клін теж усміхався йому навзаєм, а потім уже в машині, їдучи на роботу, розумів, що плаче. Одної ночі, не мігши заснути, він погуглив ім'я свого другого пацієнта, Пола Монпельєра, того з сексуальними амбіціями. Вискочив некролог. Пол Монпельєр помер п'ять років тому після довгої боротьби з раком. Дружину або дітей у тексті не згадували. Що дали йому його сексуальні амбіції? Схоже, лише дуже короткий сумний некролог. Клінт і за ним плакав також. Він розумів, що це той добрий відомий психологічний феномен, знаний як перенесення, але йому було байдуже. Одного дощового вечора невдовзі по тому, як він прочитав некролог Манпельєра, виснажений після групових сеансів і консультацій сам на сам, Клін зупинився в мотелі у маленькому містечку Орлиному, де потріскував обігрівач, а в телевізорі усе здавалося зеленим. Уже третю ніч він був у тій самій кімнаті, коли на мобільний йому зателефонувала Лайла, щоб запитати, чи приїде він додому. В голосі її не вчувалося особливої стурбованості щодо його відповіді. «Думаю, я знесилився, Лайло», – сказав він. Лайла почула правильно, важчу поразку, ніж могли передати слова. «Ти добрий чоловік», – сказала вона. Це було вже щедро з її боку, як на той момент. Малюк погано спав, а вона сама була знесилена. «Кращий за більшість». Він змусив себе розсміятися. «Наскільки пригадую, це зветься зганьбити хисткою похвалою». «Я кохаю тебе», – сказала вона. Просто забагато всього сталося. Хіба не так? Так, забагато збіса всього сталося. 15. Директор у Керлі сказав Клінтові, що абсолютно не бажає бачити його фізіономії у вихідний день на День Подяки. Зціліть себе лікарю, сказав директор. Хоча б овочів поїжджте, щось окрім бігмаків і місячних кістечок. Раптом Клінт вирішив поїхати в Коглен, щоби побачити Шенон, але це закінчилося тим, що він зупинив машину перед її домом, не здатний зайти до середини. Крізь тонкі штори будинку у стилі він бачив рухливі тіні жіночих постатей. Світло оманило туди своїм безжурним теплом, великими клаптями почав падати сніг. Він думав постукати в її двері. Він думав, як скаже «Гей, Шен, ти була тим молочним коктейлем, що утік». Думка про молочний коктейль, що втікає на струнких ногах Шеннон, змусила його розсміятися. І він ще сміявся, коли поїхав звідти геть. Клінт опинився в таверні, яка називалася в Оберна, де на підлозі танув оббитий з них сніг, із джукбокса звучали дублінці, і за бармена був сивочолий чоловік із сонними очима, який так повільно рухався між кранами і кухлями, що можна було подумати, ніби він не ливає не пиво, а порається з радіоактивними ізотопами. Цей чудовий бармен звернувся до Клінта. «Гіннес, синку, смакує такого вечора, як сьогодні. Хай буде бад!» Наразі дублінці грали старого трикутника. Клін знав цю пісню і, попри власну волю, навіть трохи любив. Була певна романтика в ній, яка не мала нічого спільного з його досвідом у в'язниці, але вона чіпляла співзвучність тих голосів. Хоча хтось, думав він, мусив би додати ще один куплет. Директор, наглядач, арештанти – всі мають свою чергу. А де ж Москоправ? Він тільки збирався понести своє пиво кудись у темний куток, як чийсь палець поплескав його по плечі. Клінт. 16. Усе визначили обійми. Френкова дочка не просто обняла його, коли вони зустрілися, вона утопила свої дівчачі пальчики так глибоко йому в плечі, що крізь сорочку він відчував її нігті. Усе, що відбулося, все, що він накоїв, ясно дало зрозуміти, він мусить із собою щось робити. Будь-що. Але ці обійми завалили всю стінку з доміно. Останній раз, коли вони бачилися перед тим, як їй заснути, він просто на тілі дочки мало не розірвав її улюблену майку. І попри це, дочка його досі любить. Він не був вартем цього, але хотів бути. Програма контролю гніву працювала тричі на тиждень. На перших зборах були тільки Френк та психотерапевт. Прізвище її було Вішванатан. Вона носила великі круглі окуляри і здавалася такою юною, що Френк вирішив, касетних магнітофонів вона не пам'ятає. Вона запитала, чому він тут. «Тому що я лякаю свою дитину і лякаю себе. А також я звів на пси свій шлюб, але це побічний ефект». Він розповідав про свої відчуття і спонуки, а терапевт записувала. Все йшло легше, ніж Френк собі перед тим уявляв. Щось на кшталт того, як видавлювати гній із зараженої рани. У багатьох сенсах це було, ніби розказуєш про когось іншого, тому що він не відчував себе тим дратівливим гицевим. Той дратівливий гицель був кимось, хто вискакував і перебирав на себе контроль, коли Френкові не подобалося те, що відбувається, коли сам він просто не міг упоратися. Він розповів їй про осаджання тварину клітки. Він постійно до цього повертався. «Друже мій», – сказала докторові Шванатан. «Ця 26-річна дівчина в окулярах кольору кулейду. Ви чули коли-небудь про ліки, що називаються золофт?» «Ви така жаліслива до мене», – спитав Френк, бажаючи бути зібраним, і не бажаючи, щоб з ним панькалися. Терапевт похитала головою і усміхнулася. «Ні, я грайлива. «А ви хоробрий». Вона познайомила його із психофармакологом, і той психофармаколог виписав Френкові рецепт. Він приймав призначені дози, не почуваючись якимсь інакшим, і продовжував ходити на збори. Чутки поширювалися, і там з'являлося дедалі більше чоловіків, заповнюючи половину стільців у напівпідвалі. Вони казали, що хочуть змінитися. Вони казали, що хочуть упорядкувати своє лайно. Вони казали, що хочуть перестати нахер весь час бути такими злими. Жодні обсяги психотерапії чи пігулок щастя від великої фарміндустрії не могли змінити того факту, що Френковому шлюбу настав капут. Він так багато разів порушував довіру Ілейн, не згадуючи вже про ту кухонну стінку. Та, може, з цим було якраз усе гаразд. Він виявив, що насправді не так вона йому вже й подобалася. Найкраще було відпустити її. Він передав їй повну опіку і сказав, що вдячний за свої два вікенди на місяць із дочкою. З часом, якщо все йтиме добре, їх побільшає. А дочці він сказав, я думаю завести собаку. Сімнадцять Як воно справи? – спитав Френку Клінта тим часом як. Дублінці грали і співали. Френк заїхав сюди дорогою в Вірджинію, до своїх колишніх тестя з тещою. Золофт і збори допомагали йому контролювати свій норов, але свати все одно залишаються сватами, ба ще й гірше, коли їхня дочка з тобою розлучилася. Він зупинився в Оберна, щоб бодай на півгодини відтягнути екзекуцію. «Досі якось тримаюся», – сказав Клінт, витираючи собі очі. «Треба б трохи схуднути, але, а вже ж, якось тримаюся». Вони сіли за стіл у темнім кутку. Френк сказав, «Ви п'єте в якомусь ірландському пабі в день подяки. Це ваш метод якось триматися?» Я не казав, що в мене все чудово. Крім того, ви теж сидите тут. Френк подумав, «Та що за чорт?» і сказав навпростець, «Я радий, що ми не вбили один одного». Клінт підняв свій кухоль. «П'ю за це!» Вони цокнулись. Клінт не відчував ніякої злості до Френка. Злості він не відчував взагалі ні до кого. Що він відчував, так це величезну зневіру в собі. Він не очікував, що врятує свою сім'ю тільки для того, щоб її втратити. Це не відповідало його уявленню про Гепіенд, Не відповідало його уявленню про якесь американське лайношоу. Вони з Гірі балакали про своїх дітей. Дівчинка Френка була закохана в якогось хлопця з Огайо. Френк трохи непокоївся, що може в сорок п'ять стати дідом, але панував над собою. Клінт сказав, що його син зараз жахливо тихий, мабуть, ніяк не дочекається, коли зможе гайнути геть з міста, вступивши до коледжу, побачити, на що схожий світ за межами вугільного краю. — А ваша дружина? Клінт махнув бармену, щоб повторив. Френк похитав головою. «Дякую, але мені не треба. Пиво з золофтом не вельми гарно поєднується. Я мушу вже відгрібати. Шуляки чекають на мене». Він просвітлів. «Аго, а чому б вам не поїхати зі мною? Я познайомлю вас із родаками Ілейн. Мушу залишатися в добрих стосунках. Все ж таки вони дід та баба моєї дочки. Поїздка до них – це як візит до пекла, але з трохи кращою їжею». Клінт йому подякував, але пропозицію відхилив. Френк почав було підводитися, та потім знову сів. «Послухайте, того дня перед деревом...» «А що там?» «Ви пам'ятаєте, коли почали дзвонити церковні дзвони?» Клінт сказав, що він цього ніколи не забуде. Дзвони почалися, коли жінки почали прокидатися. «Йоу», – сказав Френк, – «я якраз тоді озирнувся на ту скажену дівчину і побачив, що вона щезла». «Енджел, так їй, здається, звали». Клінт усміхнувся. «Енджел Фіцрой». «Є якась думка, що з нею стало?» «Не уявляю. У Керлі її нема. Це все, що я знаю». «А, Баррі, той страховик, він казав мені, що майже впевнений, що це вона вбила Пітерза». Клінт кивнув. «Так, він мені казав те саме». «Йо, а ви що йому відповіли?» Мудак з воза коням легше, так я йому сказав, тому що, коротко кажучи, Дон Пітерс був пихом. Він затнувся. Лихом, я це хотів сказати. Він був лихом. Друже мій, я думаю, вам варто вже їхати додому. Клінт сказав. Гарна ідея. А де це? Вісімнадцять за два місяці по тому, що отримало назву «Велике пробудження», один ранчер у Монтані, трохи східніше Чінука, побачив жінку, що голосувала на шосе 2, і зупинився. «Залазьте, панночко», – сказав він. «Куди прямуєте?» «Ще не певна, сказала вона. Вайдаху для початку». «Можливо, після того далі в Каліфорнію». Він простягнув їй руку. «Рос Олбрайт, довезу за два округи звідси. Як вас звуть?» «Енджел Фіцрой?» Колись вона відмовилася б ручкатися, назвала б вигаданим іменем і тримала б свою руку на ножі, який завжди лежав у кишені її куртки. Зараз не було ні ножа, ні прізвиська. «Гарне ім'я, Енджел», – сказав він, рвучко вмикаючи третю швидкість. «Сам я християнин, як народився, так і народжений знову». «Добре», – сказала Енджел, – «і то без сліду сарказму». «Ви самі звідки, Енджел?» Маленьке місто, зветься Дулінг. Це там ви й прокинулися? Колись Енджел збрехала б, сказала б так, оскільки так було б легше. А крім того, брехня в неї звучала природно. До цього вона мала справжній талант. Тільки це було її нове життя, і вона рішуче застановила собі, попри всі ускладнення, наскільки це можливо, казати правду. Я була одною з тих небагатьох, які не заснули, сказала вона. Ого, яка ви щаслива! І сильна! Я отримала благословення, сказала Енджел. Це також було правдою. Принаймні, так це розуміла вона сама. Тільки почути, як ви це кажете, благословення, сказав Ранчер, і то з глибоким почуттям. А що далі, Енджел, якщо ви не проти мого запитання? Що ви збираєтеся робити, коли нарешті вирішите присвяшити свої мандрівні черевики до підлоги? Енджел задивилася на величні гори і безкінечне західне небо. Зрештою, вона сказала, «Правильні речі! Ось що я збираюся робити містере Олбрайт. Правильні речі!» Він відірвався очима від дороги на досить довгу мить, щоб усміхнутися і сказати їй, «Амінь, сестро! Амінь тобою сказаному!» 19. Цей жіночий виправний заклад було огорожено і опломбовано, позначено щитами з застереженням проти незаконного проходу і залишено руйнуватися, поки уряд розподіляв кошти на важливіші цивільні роботи. Новий паркан був міцним, а його основа глибоко забита в землю. Лису знадобилося кілька тижнів і всі запаси терпіння, щоб прокопати під ним тунель. Щойно завершивши свій інженерний подвиг, він пройшов у будівлю крізь масивну діру в стіні, і в поближній камері взявся вибудовувати собі новий барліг. Там він чув дух своєї хазяйки. Слабенький, але солодкий і терпкий аромат. Прийшла посланниця від Щурів. — Це наш замок, — сказала Щуриха. — Які в тебе наміри, лисе? Лис оцінив прямоту Щурихи. Він був лисом, але він старішав. Мабуть, уже час було покинути трюки і ризики знайти подругу і залишатися поблизу своєї пари. Мої наміри скромні, запевняю тебе. А саме? запитала щуриха. Я вагаюся промовити це вголос, сказав Лис. Це трохи незручно. Говори, сказала щуриха. Гаразд, сказав Лис і сором'язливо похилив голову. Я це шепну. Підійди ближче до мене і я тобі прошепочу. Щуриха підійшла ближче. Лис міг би відкусити їй голову. Такий він мав талант. Кожне боже створіння має принаймні один талант, але не зробив цього. «Я хочу перебувати в мирі», – сказав він. На ранок дня подяки Лайла їде до гравійного розвороту на круглявому пагорбі і зупиняє машину. Вона саджає упакованого в дитячий зимовий комбінезон Енді у слінг. І далі йде з ним пішки. Можливо, вони б змогли полагодити свій халамбаламний шлюб, загадується Лайла. Можливо, якби вона того схотіла, Клінт міг би знову її покохати. Але чи хочеться їй цього від нього? На душі у Лайли є зарубка, і ім'я тієї зарубки – Джине Цорлі. І вона не знає, як її стерти. Та й чи хоче вона цього не знає. Енді видає тихенькі забавні звуки, а вона йде. Серце в неї болить за Тіфані. Несправедливість і довільність вплітаються в тканину всього, викликаючи у Лайлі благоговіння разом з обуренням. Закрижанілий ліс порипує і постукує. Коли вона дістається трейлера Трумана Мейвейзера, той стоїть обмерзлий снігом. Вона кидає на нього лише побіжний погляд і рухається далі. Тепер уже недалеко йти. Вона виринає на галявину. Дивовижного дерева там нема. Могили джинет там нема, там нема нічого, крім зимової трави та позбавленого листя змарнілого дуба. Трава коливається і зблискує якась руда тінь, щезає, і трава заспокоюється. Віддих лайли парує. Дитина кургикає, що звучить як запитання. Євко. Лайла ходить колами, шукаючи. Ліс, земля, трава, повітря, білясте світло дня але тут нема нікого. Євко, ви тут? Вона тоскно прагне знаку, будь-якого знаку. Самотня Нетля спурхує з гілки старого дуба і сідає їй на руку. Кінець книги